Isten nem hallgat címmel, új évtől új elműködéssorozatot kezdtünk. Miután láttuk, hogy beszél Isten a természet által, ma este az ő tetteit fogjuk látni, melyek által beszélt és, beszél, és beszélni fog a jövőben. Istennek igényét olvasom János Evangélium a tizedik fejezetének 37. és 38. verséből. A János evangéliumának tizedik fejezetében a 37 és a 38 verse ezt mondja. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Kevés ember, illetve senki Krisztuson kívül nem mondhatta, nem jelenthette ki, hogyha az én beszédeimnek nem hisztek, higgyetek a cselekedeteknek. A megváltónak jog alapja volt ezt mondani, mert az élete és a beszéde között egy tökéletes összhang volt. Különben Isten minden beszéde és mindent tette tökéletes összhangban van. Nem az a fontos, amit egy ember mond. Egy emberben az az érték, amit a beszéde mellett, vagy annak alapján cselekszik. Isten nem csak beszélt, nem csak mondott, hanem Isten cselekedett is. Érdekes ebből a szempontból, a héber beszéd szónak a jelentését egy kicsit megfigyelnünk. A héberben a dábár, tehát a beszéd egyben tettet is jelent. És mindig a gondolat összefüggése dönti el, hogy mikor beszédnek és mikor cselekedetnek vagy tettnek kell azt lefordítani a mi nyelvünkre. Ez is bizonyítja, hogy Isten cselekedete Tökéletes összhangban van az ő csodálatos és örökké megmaradó beszédével és igéjével. Tehát Isten nem hallgat, Isten beszél, és a legvilágosabban tettei által beszél. Isten tetteiből, aki olvasni tud, ki tudja olvasni, Istennek hozzá is a világhoz intézett, csodálatos üzenetét és mondását. Ma este sorra vesszük Isten ütt tetteiből, mondjuk így a leglényegesebbeket. Azokat, amelyek által a múltban beszélt, és amelyek a jelenre való hatása és a jövőre vonatkozásuk folytán beszélnek ezután is. Előbb. Három tettét vizsgáljuk meg a régi-régi történelemből. Az egyik a teremtés, a második a vízözön, és a harmadik pedig a kivonulás. Izrael szabadítása Egyiptomból. A teremtésre nézve, aki itt volt az újévi Isten tiszteletünkön, hallotta, hogy elmélkedtünk erről a szövegről, a Mózes első könyve első fejezetének első versében, az van írva: kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Kezdetben teremté. Hogyan hozta létre? Istennek nem volt szüksége megfelelő anyagra, nem volt szüksége valamely alapanyagra, hogy abból alakítsa, és formálja a világot, hanem a harmadik vers azt mondja, és Is monda Isten, legyen világosság! És lőn világosság. A hatodik vers. Mondja Isten, legyen mennyezet a víz között, amely elválasztja a vizek, vizeket a vizektől. És úgy lőn, mondja a következő vers, utolsó része. Vagy a kilencedik vers. És mondja Isten, gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz, És úgy lőn. Elég volt Istennek, hogy beszéljen, hogy szóljon, hogy ez a szó és ez a beszéd tetté, alkotássá, teremtésé, jegecsesüljön. Ez a csodálatos, a nagyszerű, hogy amit Isten tett, az minden jó volt. Akkor gonosz nem létezett, mert a gonosz nem tőle származik. Isten teremtett egy bűn nélküli világot, egy romlatlan világot amely azután a bűn bevonulása következtében romlott el. Az ember Isten képűvé teremtette. Ez hasonlóságot és különbözőséget is hordoz önmagában. Hasonló Istenhez tehát felsőbbrendű az eredete, de mégis különböző az Istentől, nem válik az ember Istenné, csak tükörképe a mennyei atyának. Ám de Jött a bűneset. És a Teremtés könyvének a harmadik fejezete írja le, a bűneset mikénykének a bejövetelét ebbe a világban. Isten előre figyelmeztette az embert, lehetőséget adott az embernek a menekülésre, csak sajnos az embert a maga kezébe akarta venni önmaga életét sorsa irányítását. Vétkezett... És ennek következtében a bűn elhatalmasodott fölötte, és megrontotta minden emberi kapcsolatát. Nem csak Isten és ember kapcsolatában állt elő az ellenségeskedés, a lázadás az ember részéről, nem csak Istennel hasonult meg az ember, hanem meghasonlott a természettel is, meghasonlott embertársaival is, és meghasonlott saját magával is. Ennek az eredménye minden egyéni, minden közösségi, minden társadalmi, minden családi, minden nemzeti és nemzetközi probléma. A háborúktól kezdve a kicsi emberi incide ki, minden de minden a bűnre, mint eredendőre, mint gyökérre mutat rá. Ám de a bűn nem érintette, vagy pedig nem találta Istent készületlenül. Mielőtt még a bűn létrejött volna, Istennek már egy elkészített örök terve volt, egy kimenekvése és egy orvossága a bűnre. Mikor az ember, az első emberpár kiűzetett, a paradicsomból, hogy ki ne a kezét, hogy ne legyen az életnek pályáról, és örökké ne éljen bűnös állapotában, akkor a kiüzetéssel, az Isten színétől való eltávolítással már együvé a kegyelemnek az üzenete is jár. Mert a kígyóra és az asszonyra kimondotta Isten, hogy ellenségeskedést fog szerezni a kígyó és az asszony maga között az fejére fog taposni, a kígyó pedig mardosni fogja annak sarkára. Ez az első evangéliumi üzenet a bűnös földön, a bűn sötét éjszakájába talált ember számára. Azóta Isten állt, tehát megállt és kitartott az ő üzenete és az ő csodálatos megváltási terve mellett. Egy másik tettére is kell utalnunk Istennek, amiben megmutatkozik az, hogy csodálatos lénye, és ez a tett hatással és üzenet jelleggel bír a mai világ felé is. Ez pedig a vízözön. A vízözön létrejöttének az okáról, a Mózes első könyve hatodik fejezetében találunk feljegyzést. Mózes első könyve... Hatodik fejezetének az ötödik versében ezt a feljegyzést találjuk, illetve olvassuk. És látá az úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen, csak gonosz. Ezért határozta el Isten, hogy egy özönvíz által elpusztítja azt a világot. A világ fejlődésének és a világ állapotának és sorsának a kicsinyített mása a vízözön. Jól figyeljük meg! A vízözön sorsában és történésében az egész emberiség bűnének a történését és a megváltás történését találjuk meg. Miért? Egy néhány gondolatban fogom jellemezni. A bűn akkor is, mint ma, Felhat az égig. Isten akkor is látta, de ma is látja az emberiség bűnét. A bűn akkor is kihívta Istent ítéletre. A bűn ma is ítéletre hívja ki a mindenhatót. De ahogy akkor Isten elhatározta a bűnös világ pusztulását, tehát a megítélését, s gondoskodott mégis egy bárkáról, amelybe az engedelmeseket majd felfogja és átmentse az ítélet vízözönén. Isten elhatározta, hogy a bűnös világot meg fogja szüntetni, illetve újjá fogja alakítani. Ebből a bűnös világból viszont át akarja menteni mindazokat, akik az ő szeretetéből valók, akik elfogadják az ő üzenetét, akik hajlandók engedelmeskedni a megváltó Istennek, és akik a kegyelem befogadása és a szövetségébe való bekapcsolódás folytán erőt és ígéretet nyerhetnek az üdvözülésre, Isten országának öröklésére. Annak idején a vízözönben... Bár általános jellegű volt, mégis egy emberi család nyolc lélek megtartatott az ige szerint. Ez a nyolc lélek kapta a szivárvány ígéretét, hogy Isten áll az ő szava mellett, és nem fogja az emberiséget elpusztítani nélkül. Isten béke szivárványa ma is ragyog a kereszt fölött. Ugyanaz az Isten, aki megmentette a bárka által Noét és családját, Ugyanaz az Isten az új szövetség bárkájával, az ő földi egyházával, melyet Jézus Krisztus áldott kereszte és vére váltott meg, és így kihívta az ő gyermekeit a világból. Ugyanaz az Isten. Kezes és ígérő fél arra nézve, hogy a mai világból is ki akarja hívni, és meg akarja menteni az ő mentő bárkája által mindazokat, akik elfogadják az ő kegyelmét, és néki engedelmeskedni akarnak. Ítélet és szivárvány, harag és kegyelem. E kettős feszültségben mutatkozik meg Isten jósága és Isten igazsága. Hasonló lesz, testvéreim, a Föld bűnös történelmének befejezésekor is, amikor harag és kegyelem, igazság és irgalmasság lesz Isten jellemzője, akit ma szerető Istenként kell megismerjen az egész világ. Egy harmadik esemény, mely beszédesen beszél minékünk Isten tettéről, és a történelmet igazgató jelenlétéről a hajdani Izrael népének az Egyiptomból való kivezetése, az exodus vagy pedig a kivonulás. Mózes második könyvének a harmadik fejezetéből nemrég a leckénkben tanultunk egy néhány gondolatot, és olvasom innen a 7. és a 8. verset a kivonulásra vonatkozó isteni szándék tudtuladásáról. Mózes második könyve harmadik fejezetének a 7. és 8. verse ezt mondja. Az úr pedig mondta, látván láttam a én népemnek nyomorúságát, amely egyiptomban vagyon, és meghallottam az ő sanyargatói miatt való kiáltásukat, sőt, ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy megszabadítsam őt Egyiptombeliek kezéből, és felvigyem őt arra a földre, jó és tágas földre, teljel és mézzel folyó földre, a kananeusok, kitteusok, emureusok, felizeusok, kivveusok és jebuzeusok lakóhelyére. Így adta tuttul Isten a szabadítást Mózesnek fent a hegyen, amikor az égő csipkebokok látta Mózes. A valóság és a jelkép találkozik ebben a szabadító tettben. A valóság, hogy Izrael testileg meg is szabadult Egyiptomból. A jelkép, hogy amiképpen Isten őket onnan megszabadította, aképpen fog jönni szabadító, aki a bűnből, a halálból, a kárhozatból fogja megmenteni mindazokat, akik engednek Istennek. Ebben a kettősségben kell néznünk a kivonulás isteni tetté tanulságot. A rabszolgaság akkor a bűnnek az eredménye volt. De az elnyomás, az uralkodás és az ember ember részéről történő kizsákmányolása azóta is a rabszolgaságnak új és új a bűnvetületeit bizonyító jelenléte. Egy másik tanulság. Ennek a szolgaságnak és elnyomásnak az alapja az emberi szív megkeményedése. Lást faraót. Hiába sújtották Istennek csapásai faraót. Mégis kemény maradt a szíve, és nem akarta engedni Izraelt, hogy szolgálja az Istenét. Azóta is az emberi szív keménysége újból és újból csapásokat hoz erre a világra. Egy másik tanulság. Isten akkor sem hazudtolta meg magát, és akkor sem lehetett Istennel csúfolkodni. Ő áll a szava mögött, hogy ő nem csúfoltatik meg, mert ki, amit vet, azt fogja aratni. Isten a visszással szemben visszás volt, a keménnyel szemben kemény volt, a bűnbánóval szemben irgalmas volt. A megáltalkodottal szemben kérlelhetetlen volt, mind máig ez Istennek a viszonyulása a bűnös emberekhez. A visszással szemben visszás, a keménnyel szemben kemény, a megáltalkodottal szemben megemésztő tűz, de írgalmas és kegyelmes, szeretetteljes. Az összetört szívés és bűnbánó lélekkel szemben, aki megutálván a bűnt, Istenhez akar menekülni, szabadulásért és gyógyulásért. A szabadulásnak az ára vér volt. A bűntől való megváltatásunk és szabadulásunknak az ára szintén nem lehet más, mint vér akkor egy báránynak a vére volt. Ma Isten bárányának a vére, aki elvette a világ bűneit. A szabadulás célja akkor Istennel való szövetség volt. Sinai hegyénél találkozni és a törvény tábláit kapni, és örök szövetséget kötni Istennel. Isten szabadító tettének mai célja, szintén a szövetség, hogy a bűnös ember kilépjen a bűnszövetkezetből és belépjen Isten szövetségébe az üdvösség és újjászületés által beoltassék Jézus Krisztus testébe az ő házában. A szövetségnek az alapja akkor is a kivonuláskor az örök változhatatlan és mindvégig megmaradó isteni törvény. A megváltásnak és üdvösségnek mai alapja sem más, mint az akkori szabadító tevékenység alapja. Istennek ugyanazon másíthatatlan, örök érvényű, tíz parancsolata amely az akkori tetthez képest csak annyiban különbözik, hogy akkor a tíz parancsolata a kőtáblára lett meg, beírva. Ma Isten az új szövetség folytán a szíveinkbe írja ugyanazokat az igéket. Most hagyjuk el az ószövetséget, és Isten tettem bevételével térjünk át az új Isteni tettekre. És az új szövetséggel kapcsolatban először két kérdést vizsgálunk meg. Két csodát, amely mindmáig az emberiség számára csodaként hat Isten tettei közül. Az egyik a testetöltés csodája, a második pedig az egyház léte, létrejötte és fennmaradásának a csodája. A testetöltéssel kapcsolatban János evangéliumának első fejezetében egy gyönyörű bevezetőt tesz. Ezt prológusnak, bevezetőnek szokás mondani János evangéliumából. János nem írja le a születés történetét. De a születés története helyett a testetöltés misztériumát csodáját említi meg. És miután azt mondja az első verseiben, kezdetben vala az ige, az ige vala Istennel, és Isten vala az ige. Minden általa lett, és nálaméktől semmi sem lett, ami lett. Övéihez jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Mert valakik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Végül a 14. versben így emlékezik meg a testetöltés csodájáról. És az ige testé és lakozik mi közöttünk. János az evangélista eredeti görögben nagyon szépen mondja egy kissé eltérőleg a mi fordításunktól, kájvó logos, szárksz et eszkenoszen hümin, az ígetesté lőn, és közöttünk sátorozott. Itt van a különbség tétel a kétféle felfogás között. A lakozás és a sátorozás. Látszólag egyet jelent. A valóságban két, két különböző dologról van szó. Lakozás alatt értjük az embernek egy állandó stabil letelepedését. Amikor egy házba, fundamentumos házban lakik, ott lakoznak. A sátorozás a nomád embernek a lakozása. De időleges lakozás, mert csak sátorban van, és csak ideiglenes, majd felszedi a sátrat, és megint tovább megy. A testetöltés csodájában ez az ideiglenesség volt a csoda, hogy Isten beleegyezett, hogy az Istenség egyik személye Jézus Krisztus önként lejövén időlegesen egy porsátort öntsön magára. Egy olyan porsátort, amely hozzánk hasonlít, és ez Isten elrejtőzködésének a misztériuma a csodája. Ha eljön az ő dicsőségében, akiről szó volt az este, hogy ő megemésztő tűz, az ő dicsősége azonnal megemésztette volna a bűnös embereket. Gondoljunk a kivonulás után a törvényadásra. Amikor Isten megjelent, villámlások közepette fent a hegyen, és utasítva lett Izrael népe, nehogy valaki vakmerően előre menjen a hegyre, nehogy valaki megérintse a hegyet, Pusztulás már arra, hát ha a Hegy, amelyen Isten megjelent, így veszélyes volt a bűnös ember léte számára, vajon Isten dicsőségben való megjelenése milyen veszélyt és kockázatot hord a bűnös embernek? Ezért Isten velünk akart lakozni, meg akart jelenni mi közöttünk de nem dicsőségében, hanem elrejtette, elrejtőzködött az ő dicsőségében, hogy megközelíthessen bennünket, hogy ne halljunk meg az ő megjelenésétől. Ezért már rég az Ószövetségben Izsajás proféta elrejteszködő Istennek nevezte Istent. Ó, te elrejtőzködő Isten vagy! Isten elrejtőzködésének a csodájáról ír János Apostol. Az ige testé lett. Pál Apostól azt mondja a Filipi belekezőrölt levélben, hogy Jézus Krisztusnak ez a testetöltése az ő önkéntes, alázatos cselekedete volt, aktusa. Nem volt kényszerítve Jézus, hogy eljöjjön, ő önként vállalta. És azt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely volt Jézus Krisztusban. Aki mikor Istennek, Istenhez hasonló ábrázatú volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő hasonló az atyával, hanem önmagát megüresíté. Gyönyörűen fejezik az apostol magát. Istenségéről lemondott. Az ő isteni dicsőségét egy darabig az atyánál hagyta, illetve lemondott, féletette, és szolgai formát vett ezen a földön. Hasonlóvá lett az emberhez, hogy meghajjon engedelmesség folytán a golgodai keresztel. Minő megalázkodás. A világ mindenség ura, a rettenetes is szent. És dicsőséges Isten. Lemond dicsőségéről, és egy porhüvejt ölt magára, és elrejti a pórhüvely mögé önmagát. Minő megalázkodás. Sokkal több, mintsem, hogy én beleegyeznék abba, hogy egéré alakítassam át a mai emberi tudatommal. Jézus Krisztus eljött a földre testélétele folytán, Isten is volt ugyanakkor, amikor ember volt. Az ő istensége felvette az emberi mi voltját, mi voltát, de az emberi mi volt nem vette fel a maga és nem nyelte el a maga istenségét. Úgyhogy, atyáink, hite szerint összeelegyíthetetlenül és mégis szétválaszthatatlanul ő benne megmaradt az isteni lényeg együtt az emberi lényeggel. Mint ember szenvedett értünk, s mint Isten váltott meg bennünket. Ez a misztérium, ez a csoda, ez a megmagyarázhatatlan kérdés, amit földi ember hiába törj az agyát, nem fog tudni megérteni, mindaddig, amíg megváltottként nem fog eljutni oda, ahol majd szemtől szembe meglátja, és megérti a megváltásnak ezt a csodáját. Övéihez jöve, az övéi nem fogadák be őt. Mint Isten és ember e földön a megnemértés vette körül. Nem értette meg a saját anyja. Nem értették meg tulajdon testvérei. A testi testvérek nem értették meg tanítványai. Nem értette meg a népe amelyikért jött és csodákat cselekedett, akik élvezték az ő csodáit, akiket meggyógyított, akik ették a kenyerét. Ezért sírt Jeruzsálem fölött. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a protétát. Hányszor akartalak egybegyűjteni, miképpen a kotló egybegyűjti az ő szárnya alát? De te nem akartad! Ő ezt a meg nem értettséget vállalta, mert ezért jött a -e világra. Azért, mert megértette az embert a maga bűnös szükségében és Istenre való ráutaltságában. Szóljunk egy néhány szót a másik csodáról, az egyhádról. Az Egyházról Isten ígéje Jézus Krisztus testeként emlékezünk meg. Az Efézusi Levél első fejezetének és a 22-23. versében. Az első levél 22-23. versében így ír az Egyházról. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszent Egyház fejévé, mely az ő teste teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Az egyház léte kapcsolja össze Isten múltbeli régi tettével magát az urat és a megváltás gondolatát. Az egyház ugyanaz, amit épített 120 éven át annak idején Noé mentő bárka, de az egyház szeretett közössége földön kettős hivatása van szolgálni Istent egy szent életben, és megmenteni az embertársat, szolgálni az embert, tehát diakóniát végezni az emberiség javára. Az egyház Isten üzenet hordozója világon. Szócső, aki képviseli Isten üzenetét a mai, a tegnapi, és a holnapi világhoz. Isten egyházának a fennmaradása a történelem egyik legragyogóbb csodája, Isten nyilvánvaló tette és beavatkozása, mert a történelem minden szakaszában, a történelem színpadán véres üldözéseknek, elnyomásnak volt alávetve Isten egyháza. 50 millió vér tanúja van a keresztény egyháznak. De ahogy tettük. Az egyház. Ma is ezt a Krisztusi hagyatékot, illetve ígéretet bírja. Íme én tiveletek vagyok a világ végezetéig. Ezért a pokolkapui sem képesek Jézus Krisztus anyaszent egy diadalmaskodni. De azt hiszem, ha az egész szentírásban minden tettét Istennek felsorakoztatnánk, mind hiányos lenne. Hézagos képet alkotnánk Isten megváltoítettéről, ha nem beszélnénk a célok céljáról, a helyreállításról. Az Úr Jézus Krisztus mielőtt elment volna erről a földről, a következő ígéretet hagyta az ő gyermekeinek. A Máté evangélium a 25. fejezetében, és ott van a 34. vers. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Isten a világ megalapítása óta vagy előtt már készített egy megváltási tervet, már készített számunkra országot. Mindent, mint a jó mérnök részleteiben eltervezett. Semmi nem maradt eltervezetlenül, és semmi nem kerülte el Isten csodálatos szeretetének és előre számító bölcsességének a tervezését. Már a teremtéskor láttuk, hogy ígerettel látta el a bűnös embert. Aztán elhívta Izraelt egy kihívott népet, akinek adta a törvény, hogy az képviselje a mindenható igazságát és szeretetét a földön. Majd eljött Krisztus és testet öltött. Megváltotta a kereszten a bűnös ember, és alapította ezen a földön az ő testét, az ő egyházát. Felment a mennybe, és ott pedig érvényes közbenjárási munkát végez az összes bűnösökért. De mielőtt eltávozott volna, azt mondta, ne nyugtalankodjük, és szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én benne! Az én atyámnak házában, sok lakóhely van. Ha pedig nem lett volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. S ha majd elmentem, és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az ős keresztény egyházat a legjobban ez a Krisztus várás jellemezte. Oly erős és hatalmas volt a vágy, minél hamarabb találkozni a megváltóval, és hitték, hogy az ő generációjukban vissza fog jönni, hogy a köszöntésük is ezt tükrözte. Annak idején az ős egyházban, amikor két keresztény találkozott, így köszöntötték egymást. Marán Átá az Úr el fog jönni. és a köszöntött ember pedig így válaszolt, úgy van, úgy legyen, jöjjön el az Úr minél hamarabb. Ebben a Krisztus várásban, ebben a boldog, nem soká végbe menő megvalósulásban élte Jézus Krisztus egyháza az ő legszebb, a legcsodálatosabb életét és álmát. Az efédusi tiszta gyülekezetben, az első évszázadban. Azóta sok nehézségen és viharon ment át az egyház. Elfeledkezett az egyház arról, hogy ő, maranata, az urat kell, hogy várja. Az egyház megfeledkezett arról, hogy a megváltásnak a végcélja Jézus visszajövetele a földön, és az egész bűnös földnek a regenerációja, újjáalakítása, egy csodálatos új teremtés volt. De ahogy a sötét középkorban mindinkább megfeledkeztek a helyreállításról és Jézus eljöveteléről, jött a reformáció, mely visszatérést jelentett az eredeti keresztény alapokhoz a Bibliába, Bibliához. De a reformációnak nem sikerült mindent helyreállítania. Ezt a reformátorok maguk is belátták. Amikor kijelenti Bullinger és Calvin, a nagy reformátorok, hogy Szenter reformationis, állandóan reformálódnia kell a keresztény közösségnek, az egyháznak. Egyik reformációt, a másik reformáció váltott fel Újabb is újabb visszalépések történtek a szentírás megismeréséhez, és a szentírási hitélet gyakorlásához. Mindaddig, amíg elérkezett az utolsó reformáció. És ezt az utolsó reformációt a jelések könyve harmadik fejezetében kiábrázolt, hetedik gyülekezetben, Laudiciában ismerjük meg Isten tettei között a Bibliából. Ez a laudícia kell felkészítsen egy világot és egy népet az emberfia eljövetelére. Ennek a laudíciának a hivatása az, hogy megtisztítván ruháját, hófehér ruhával várja, égő mécsesekkel azt a vőlegény, aki el fog jönni, hogy magához vegye a földről a meggyötrött, a szenvedett, fáradt, de most megigazítandó. Isten lépét. Nem lenne, drága semmi értelme. Az egész földi keresztény küzdelemnek Jézus Krisztus dicsőséges visszajövedele nélkül. Ez lesz Isten legdicsőbb tette, a leghatalmasabb tette ezen a földön. Milyen szerepet töltesz be te, drága testvérem, Isten tervében? Isten az ő országát élő és ép kövekből akarja felépíteni. Ez pedig azt jelenti, hogy nem erőszakkal építi fel, hanem aki akar beépülni, ami akaratunkkal és döntésünkkel épít be ebbe az országba. Mit tettél te személyesen, hogy beépülj Istennek eme épülő és alakuló országába? Péter Apostol első levelének második fejezetéből egy néhány verset szeretnék olvasni erre vonatkozólag. Péter apostol első levele, második fejezetének első öt verse ezt mondja. Levetvén azért minden gonosságot és minden álnokságot és képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most újonnan született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan teljután után hogy azon dövekedjetek, mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses köhöz, ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek, a Jézus Krisztus által, hogy beépülhessünk Istennek eme országába, le kell vetni a bűnt, az újjászületés tapasztalatát kell átéljük, be kell épülnünk Jézus Krisztus földi megváltói tervébe, keresztség által, oda életet kell élni, hogy Isten világossága legyünk az emberek szeme előtt, és ez az oda szentelődés jelentse e világon a megváltásnak a legcsodálatosabb bizonyítékát. Azt az Isteni tettet, hogy nem csak szükséges, hanem lehetséges a bűnös embernek megváltoznia Isten megváltó kegyelme a Szent Isten ma is hat. Ő ma is beszél. Ő ma is dolgozik. Isten munkatársakat akar magának ezen a világon. Vajon nem a drága lélek, hogy Isten éppen általad is akar beszélni a mai világban? Mit tehetek én? Mit tehetsz te, hogy Isten elfogadjon téged az ő munkatársává? Hogy az ő országának minden egy élő építőkő te is légy az elkészítője? embertársaidnak megmentője, aki a mentő bárkába hívod és vezeted a bűnnek a fogjait, a megváltásra szorultakat. Mit tegyünk ezért testvéreim? A példaveszidek könyvében a 23. fejezet 26. verse ad egy örök érvényű választ erre a kérdésre. A válasz így hangzik. Fiam, adjad a te szívedet nékem. és a te szemeid az én útaimat megőri. Emberi oldalról nincs egy, betes, egy becsesebb, egy érték és maradandóbb cselekedet, mint szívemet Isten oltárára adni, örök áldozatul, ahogy Calvin jelmondata szólt egykor. Ez a legkevesebb, amit megtehetünk, s a legtöbb, amit legtöbbre becsül a mindenható Isten. A kereszténység történetében sok jeles egyéniség emelkedett ki a különböző évszázadokban. Külp évszázad első évtizedeiben Londonban egy missziós társaság alakult, azzal a célral, hogy Afrika népeinek elvidjék a keresztén evangéliumot. Moffat angol nyelvre Bibliát is fordított, és az afrikaiak nyelvére is fordított Bibliát. Ez a híres világhírű missionárus volt az afrikai missziónak a lelke. Azt olvassuk az egykori jelentésekből, hogy Moffat eljött többször Londonba, és London nagy templomaiban, és London nagy színházaiban előadásokat tartott az afrikai misszióról, az afrikai nép megváltásáról, és Afrika szükségleteiről. Egyik ilyen előadása alkalmával történt London egyik külvárosában. A hatalmas közönség között befurakodott egy kilenc éves kis takács legény, egy inas. Ő is csupa fül volt, amikor mofát beszélt arról, hogy az afrikaiaknak szükségleteik vannak. Afrikának el kell vinni Krisztust. A beszédje végén felhívta a közönséget, hogy adakozzanak az afrikai misszió ügyéért. Jókora kosára indultak el a diakonusok, és a megindult szívű emberek, amit tudtak, beletettek a kosárba. Egyesek gyűrűiket tették be, mások nyakláncaikat rakták be, karpereceiket tették be, mások a pénztárcájukat üritették bele a kosárba. A diakonosok elérkeztek a kilenc éves fiúcskához, a kis takács legényhez. És ez megragadta kosárnak a szélét, és arra kérte a bácsi, kérem, tessék letenni a kosarat. Nem tudták megérteni, mit akar ez a gyerek. De tessék, kérem letenni a kosarat. Kérem szépen. És le És akkor a fiúcska belemászott a kosárba. És azt mondta, úgy szeretnék valami nagyot adni Afrikának, de nem tudok. Nincsen egy penném sem. Én magamat adom Afrikának. Adott-e valaki abban a közönségben, abban a teremben többet, mint ez a kilenc éves kis takács legény? Mert ezt a fiúcskát úgy hívták, hogy Dávid Livingston. A későbbi híres nagy Afrika utazó misszionár. aki életéből majdnem négy évtizedet töltött Afrikában az afrikai nép megmentéséért. És amikor a zámbézi partján egy reggel imádság közben térdepelve érte a halál, hat héten áthordozták az ő afrikai benszülök testvérei begöngyölve, és bebalzsamozva az ő tetemét, ami kivitték Afrika partjaira, és elküldték, hogy a londoni Westminster kápolnában helyezzék el nyugalomra ezt a tetemét. De mielőtt a tetemet elvitték volna, azelőtt felbontották Livingstonnak a melkasát, és kivették a szívét az afrikaiak. És zámbézi partján ma is egy hatalmas nagy kő Áruja el azt a helyet, ahol az Livingston szíve el van földelve. Mondván, a teste fehér volt, mint az európaiak. Vigyétek a testét, és temessétek el. De a szíve az Afrikáért dobogott, az a miénk volt. A szíve itt fog maradni Afrikában. Ezért temették el Livingston szívét Afrikában, az afrikaiak földét. Ó, szeretett testvéreim, elismerhetitek, ki adott többet Afrikáért az akkori ajándékozók közül? Akik aranyat, akik ezüstöt, akik értékeket adtak, akik pénzt adtak, vagy ez a kilenc éves fiúcska, aki életét, földi mindenféle jövőjét mindenről lemondott, szülőről, családról, jólétről, egy dicső fényes karrierről, földrajzi társaság és királyi társaságoknak a kitüntetéseiről. És elment a szerencsétlen afrikai nép megkeresésére és megváltására. Ezt jelentette testvéreim. Önmagát odaadni, valaminek, vagy pedig egy ügynek. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja te néked is, én nékem is. Ha akarsz te is Isten nagy tetteiben részt venni, ha te is akarod meglátni saját szemeddel, mint János az új eget, az új földet, ahogy hallottuk a költeményben, akkor add át, és visszavonhatatlanul és végérvényesen a te szívedet Jézus Krisztusnak, Isten szolgálatára. Isten minden tette világon, éretted is a te megváltásodért történt. Ő akar téged, te akarod-e őt? megtagadod é, -e a te szívedet őtőled? Mondd te is azt. Uram, mivelhogy szerettél, és hogy megváltottál engem, itt van szívem, neked adom, legyen tied örökre. Amen.